Бог е моя канара, на когото се надявам. Щит мой и рок на избавлението ми. Висока моя кула е и прибежище ми е. Спасител мой. Жив е Господ и благословена да бъде канарата ми. Да се възвиси Бог, моята спасителна скала. Защото кой е Бог, освен Господ, и кой е канара, освен нашия Бог? Ще викам към Всевишния Бог, към Бога, който действа за мене. Душата ми прилепва към пръста. Съживи според Словото Си. Съживи ни и ще призовем Твоето име. Възвърни ни, Господи, Боже на силите. Усияй ни с лицето Си и ще се спасим. Отвърни очите ми, да не гледат суетата и ме съживи в пътищата си. Ето, купнея за Твоите правила. Съживи ме чрез правдата си. Съживи ме според милосърдието си. Така ще пазя свидетелството на Твоите уста. Чуй гласа ми според милосърдието си. Съживи ме, Господи, според отсъжданията си. Виж колко обичам аз Твоите заповеди. Съживи ме, Господи, според милосърдието си. Господи, съживи ме заради името си. Според правдата си, изведи душата ми от отеснение. Делата да се поклоним и да паднем да коленичем пред Господа, нашия Създател, защото Той е наш Бог и ние сме народ на пазбището Му и овце на ръката Му. Послушай, Господи, молитвата ми и внимавай в гласа на молбите ми. В деня на неволята си ще призоват Тебе, защото ще Ме послушаш. Защото Ти, Господи, си благ, и готов да прощаваш, и много милостив към всички, които Те призовават. Научи ме, Господи, на пътя Си и ще ходя в истината Ти. Дай ми да се страхувам от името Ти с нераздвоено сърце, защото голяма е Твоята милост към мен, и Ти си избавил душата ми от най-голямата преизподня. Ще Те хвала, Господи Боже мой, от все сърце и ще славя името Ти до века. Защото така казва Всевишният и превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святият. Аз обитавам на високо и свято място, още с Онзи, който е със съкрушен и смирен дух. За да съживявам духа на смирените, и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден, Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към децата, и сърцето на децата към бащите им. Да не би да дойда и порезе земята с проклятие. И родените от Тебе ще съградят отдавна за постелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалините, възобновител на места за заселване. И след това ще излее духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения, и всеки, който призове името Господне, ще се избави. Защото в хълма Сион и Ферусалим ще има избавени, както каза Господ, и между оцелелите, у нези, които Господ ще повика. Велик е нашия Господ и голяма е силата му. Господ ще царува довека. Твоя Бог Сионе, е от род в род. Алилуя! Святи Боже, благодарим Ти за това, че ни запази и през тази седмица. Благодарим Ти за това, че се грижи за нас. Моля Те прости всички наши слабости, с които Те наскърбихме, с дума, дело или с помисъл. Благослови нашите братя и сестри, които нямаха възможност да дойдат. Моля Те благослови сега и всички участници в тази програма, да бъдат за прослава на Твоето име. В името на Исус Те помолих. Амин. Искам с Жоро и снарято да поговорим върху една тема, която ми се струва, че е много важна. Ние идваме в петък вечер на богослужение, в събота сутрин, преди години имаше богослужение в неделя, но искам да поговорим върху така нареченото семейно богослужение. най първо, тебе искам да те попитам, не защото си глава на семейство. А, Жоро е се пак главата, но искам да започна от теб. Каква е характеристиката на семейното богослужение? Кое е типичното за него? Кое е характеренто за него? С какво то се отличава от другото богослужение? Най-вече може би, защото е много тесен кръг. Само нашето си семейство. Тогава ролята на пастора, на проповедника играе нашия татко. Той е е като ръководител, като човека, който задава как да бъде проведено, темата по която да бъде водена. А, може би, защото най-малките ни участници и, и хората, заради които най-вече се стараваме да го правим, това са нашите деца. Жоро, ти семейното богослужение, като проповед ли го виждаш, нареждаш жена си и децата си, ти заставаш някакъв стол или мас и почваш да говориш 15 минути? Ами, зависи ако го провеждаме Наистина семейно, т.е. с децата, няма нищо общо с проповед. Т.е. децата трябва да се чувстват а, така, че да могат да възприемат нещо нали, от това, което си говорим. И тогава семейното благослужение го провеждаме в много свободен формат. Но трябва когато... да има и комуникация с децата. Точно така. Добре, а при подбора на темите има ли значение какво се говори? Примерно да развиеш темата за 144 000 при твоите малки деца. Това е най-важното. Разбира се, че трябва да знаят за 144. И следващия път ще предпочита да играят навънка с кучето. Значи, искам тук да подчертайте и двамата, от какво значение е подбора на темата и начина по който вие може да заинтригувате децата. Тоест, вие как подхождате за заинтригувате вашите деца да бъдат участници в семейното благослужение? Сега Елисавета е в една много интересна и много забавна възраст отскоро ходи и на детска градина. И там тя среща много интересни проблеми, които са така... Можем да ги въведем и в нашето ежедневие, защото както тя има трудност, примерно, с общуването с дечицата, така ние имаме и същите проблеми някой път с хората, с които работиме. И много често, когато се прибираме всеки от работното си място в колата, нали, чуват се нейните проблеми и избираме такива теми, формата на играта да бъде така, че да хем да помогнем на нея, а по, по този начин помагаме и на нас а, самите, защото децата са много искрени. И много пъти тя казва на глас това, което ние може да си мислиме, но никога няма да си го признаеме. И много често се слушаме в това какви са техните проблеми и особено когато е с тяхно участие, гледаме да бъде нещо, което на тях ще им бъде интересно. А, да не говорим, че много помагат... А... Едни много хубави филмчета за, от нашата Адвентна църква, с едни много хубави приказки, направени са притчите с кукли. Не им е много, на тях има е много интересно и оттам също много лесно може да бъде подхваната темата и да говориме за притчите на Исус. А, от гледна точка на времетраянето, на провеждането на това семейно благослужение, считате ли, че може да препоръчате на нашите семейства, от ваша гледна точка, разбира се, тъй като това е въпрос по който всеки има виждане. Ориентироващно колко минути според вас трябва да трае едно семейно богослужение, също и когато то да се провежда. Ако майката и таткото бързат сутрин за работа, може да се провежда, когато те се върнат вечерта въобще. Как е вашето виждане по този въпрос? Ми, моето виждание е, че първо семейното богослужение трябва да го има, да съществува, за да мисли човек върху това как да го провежда и какво да прави. Аз съм убеден, че това е проблем в много семейства. След това смятам, че формата на семейното богослужение трябва да е строго специфичен. Това вече рецепта не мога да дам. Мога да кажа аз какво правя. Примерно не повече от 30 минути на семейното богослужение, когато с децата комуникираме, за да мога да им задържа вниманието. Оттам нататък те губят интерес. Така, мисля, че в общи линии развихме тази тема, само че аз сега съм приготвил нещо друго, една изненада. Искам да ви задам въпроса – когато казваме семейно благослужение, само този тип в къща ли разбирате семейното благослужение. Къде може... Малко и подвеждаш въпроса. Къде може още по друг начин да видим семейно благослужение? Примерно, да ви помогна. Църквата сме винаги казваме, че сме едно семейство. Примерно, когато пастор Иван Попов говори тук на Авона, това семейно благослужение е Ако разглеждаме църквата като едно семейство – типично семейно богослужение. Добре, но не трябва ли нещо да прибавим към проповета, за да се получи наистина образеца на семейното благослужение? Наре, как мислиш? Аз съм малко пристрастна и като детска съботна учителка. А, децата горе се справят много добре. Много са интересни и някой път правят уникални заключения върху историята, които сме разглеждали, било то дали е библейската или мисионската. Така че специално на мен много ми харесва, когато децата взимат участие в нашето богослужение, и когато има и детска проповед, защото много често тя е поучителна и за големите. Така че за да бъде истинско семейно богослужение, трябва да се включват и децата от всички възрасти. И най-малките, и средните, и порасналите вече деца. Така, значи, от на точка на провеждането на семейното богослужение в църквата, има си някои основни правила, които трябва да спазваме. Не говорим за дисциплина, за тишина и така нататък, но, когато видим тези малки създания тук отпред, ето едното си рисува, другото нещо, друго прави, лично аз съм срещал хора, които ни го дуват, които казват, защо ги изкарват и тук отпред, те ни губят времето, така и така, и така. Вие като родители, считате ли, че това е нормално. Разбира се, тук отваряме една скоба, всеки има правило на позиция. Ние говорим просто един откровен разговор. А, считате ли, че е нормално да се настроиме срещу детските участия и да считаме, че е нормално едва ли не да казваме, че те ни губят времето? Ами, въпросът не може да се изчерпа тук с една-две думи. Аз а, смятам, че хората, които негодуват срещу това децата да участват, а, по-скоро не го правят заради това, че самите деца участват, ами по-скоро заради това, че а, нали, децата създават малко суматоха и така някакси се нарушава ритъма на благослужението. Но всъщност дори ако погледнем чисто като семейна единица, всеки в къщи, когато се събере с децата си и иска да им прочете някоя библейска история, а, много пъти аз съм уморен, не ми се занимава с децата, но човек трябва да се насили малко за доброто на детето. Аз това го правя някой път, не само, че не ми се прави, но го правя заради доброто на детето. Същото и в църквата. Значи, наистина, не е много приятно. Човек е дошъл тук да слуша за, за Бог, но примерно, говорим вече за по-възрастното поколение, вече изгледали си деца, внуци и нямат... им. Че... Да, омръзваем. Просто трябва и ги натоварва. Да се, трябва да се прояви толерантност, нали, търпение, за да може, защото все пак децата са бъдещето на църквата и трябва да, да се чувстват добре тук. Да се чувстват в своя води. А как мога да ви уверя, че така както единия си рисува, другия си прави нещо с пластилина, толкова добре чуват всяка наша дума и това, което се говори от Анвона, че някой път, може би, са чули по-добре това, което е казано, колкото ние самите. Аз съм се улавя, някой път съм се замислила за други проблеми, а като сме в къщи, Елисавета повтаря нещо, което е направило много голямо впечатление, което аз дори не съм го и чула. Така че децата, още от малки, когато свикнат в това, дори те самите ни потикват, Хайде, няма ли да ни разкажеш, няма ли да ни прочетеш Библията? Може ли да докажем библейски тези наши разсъждения в полза на децата? Понеже ние винаги казваме, че Христос е нашият пример. Може ли да посочим пример, при който Христос доказва тази наша позиция за участие на деца? И че не е толкова фатално, ако те не винаги мълчат. Исус неведнъж е показвал, че обича децата и то не заради друга, ми най-вече заради това, че те са чисто сърдечни, че те са а, просто а, няма в тях никаква злоба, никаква Нищо от това, което не трябва да има в нас. И идеята е, че ние от децата можем да учим много. Понякога те са наши учители. Да, определено. А наде, считаш ли, че тези дечица, които бяха възпрепятствани от учениците, те са пазили идеална тишина, били са толкова дисциплинирани, че глащенето ни се им е чувало. Въобще, как ги виждащите е неща? До сега не съм видяла дете, което да може да пази тишина и да не му се чуе гласета. Може би две-три минути, но не повече. Ами защо не се е доста Христос и е да кажем, ми тук ви ми губите времето с тези деца? Аз тук съм дошъл да изнасям проповед на учениците. Не знам, а... Мога да ви дам един пример. Примерно ние с Жоро винаги бързаме, винаги имаме много работа и винаги казваме, чакай малко, чакай малко. Слави, когато дойде вкъщи, къщи, на него може да му звъни телефона непрекъснато, може да има още 20 неща, които трябва да свърши и може Жор само да му каза, айди по-бързо, че имаме работа, но той сяда и отделя време на децата. Тогава не съществува нищо друго за него. А, а той е просто човек. Какво става за Исус? чието сърце е само любов. Не, мисля, че дори в един момент той би могъл да бъде притеснен от това, че някой дете е вика около него, и не е случайно той каза: Оставете децата да дойдат при мене. Умишлено насочех вниманието на всички ни, включително към семейното богослужение в църквата, защото нашата цел не е да се конфронтираме. Тук е от 200 души има 250 мнения по този въпрос, това съм сигурен. Но когато ние се чудим каква позиция да заемем и когато тези наши позиции са различни, струва се, че трябва по принцип да бъдем по-толерантни и най-вече да се сещаме за поведението на Исус, какво Той точно прави. И когато това е наш пример, то е. Той е наш пример, мисля, че грешките ще бъдат минимални. Искам само да ви споделя нещо, може би повечето от вас спомните брат Григоров, Гришата му викаха всички, той е ветеринарен лекар. Веднъж той ми каза, Божидаре, Божидаре, радвайте се, че имате деца, нека да, вним, нека да ни слушат, нека да говорят, нека да шумат, но да са в църквата, защото има църкви, където средната възраст е над 75 години. И може би тези от нас, които наистина ни годуват по някои дечицата, бих им препоръчал да посетят такава църква, за да видят колко е тягостно, когато няма деца. Разбира се, Христос е за всички. Еми, Жоро и Надя, аз ви благодаря за така споделените мисли. Искам последно все пак, макар че това да не ви прозвучи така като дежурно пожелание, но бих желал да посъветвате от ваша гледна точка, макар и някои по-възрастни родители, да споделите просто какво трябва да се направи, за да може семейното богослужение да не бъде епизодично явление, а да бъде постоянно богослужение в нашите домове. И то богослужение, което предизвиква и радост, и спокойствие в децата, и в родителите. Това, с това да завършим нашия разговор. Както ви споделихи преди малко, това, което много харесвам в Слави се опитвам да се уча от него, той забравя всичко, когато стане въпрос за Бог, за богослужение и за общуване с децата дори. Много е трудно, особено нали, когато нямаш и странична помощ от някой. Женевието е изключително забързано, много изнервено и е много трудно дори понякога да стигнеш да отвориш да четеш Библията. Но понякога дори 5 минути отделени за Божието Слово, за общуване с Бог, с семейството, е много насърчително, много помага и зарежда толкова много, че можеш да издържиш още един забързан ден. Така че каквото и да мислите, че ви коства, има една реклама «Събуди се 5 минути по-рано, заслужава си». Аз бих могла да ви кажа, отделете 5 минути, заслужава си. Жоро и ти, ако кажеш, нещо, ще бъде добре. Ако кажете, че съгласен с жена, с това пак е отговор. Да, съгласен съм с жена, ми наистина и аз също оценям тая моя грешка, че постоянно... Нали, съм взе постоянно бързам, и напоследък се повече гледам как да като се прибера вкъщи да изключа за работа и за всичко останало и да обърна внимание на децата си, но семейното благослужение, за да ни, за да не бъде едно, както казваш, ти като един формат, един и същи, който умръзва, човек трябва да има ежедневна връзка с Бога. Дори за 10 минути, 5 минути, защото. Той трябва да познава и Бога, трябва да си познава и децата, за да знае по какъв начин да, да направи така, че и на децата да им е приятно в Божието присъствие. Ами, сърдечно ви благодаря за това, че се съгласихте да участвате в този разговор. Благодаря и на всички, които ни слушахте. Благодаря и на тези, които вероятно ще кажат, че това е било 10 минути загубени на време. Но лично моето мнение е, че по този начин ние си припомняме някои неща, които трябва да ги прилагаме в нашия живот. И аз пожелавам на всички семейства да имаме семейно благослужение. Нека Господ да ни благослови от това и да ни помогне. Най-вече е моето желание към всички ни. Амин. Времето е девети век преди Христос. Суша и глад завладяват земята. Почти целият добитък вече е измрял. За съжаление Умират и десетки малки дечица. Сушата и гладът си казват думата. Цар Ахав заедно със своята свита бавно изкачва прегорелите склонове на планината Кармил. 450 валови пророци, заемат местата си около Олтара на Вао. Малко зад тях още 400 им пророци на Ашера също застават зад любимия си Бог или идол Бога на плодородието. Различен от това внушително множество, там стои сам един мъж. Той стои със сериозен израз на лицето си. И с прости дрехи. Името му Илия означава Ехова е мой Бог. Илия стои до един алтар от дванадесет камъни на които преди това семейства и народ са се кланяли, но които в впоследствие са разрушени, и е разрушен след като народът започва да гради олтари на своето ново божество, божеството Вао, на което и му се кланя. С особено вълнение в сърцето си Илия започва да говори на всички тези големи множества, които сега са се събрали и които стоят по склоновете и които са и в долината отдолу. Онова, което Илия им казва, е записано в трета книга на царете. 18 глава, където от 21 до 26 стихове ние можем да прочетем. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако ехова е Бог, следвайте го. Но ако Вал е Бог, следвайте него. И народът не му отговори нито дом. Тогава е, е каза на народа. Само аз останах господен пророк. А Валовите пророци са 450 мъже. Те нека да дадат двете лета. Нека изберат едното теле за себе си, нека го разсекат и го сложат на дървата, но огън да не слагат отдолу. И аз ще приготвя другото теле и ще го сложа на дървата, но огън няма да сложа отгоре, отдолу. Тогава вие призовете името на вашия Бог и аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ отговори Добро е каквото си предложил. И така Илия каза на валовите пророци. Изберете си едното теле и го пригответе първо вие, защото сте мнозина. И, пригответе, и призовете името на Бога си, обаче не слагайте огън отдолу. И те взеха телето, което им беше дадено, приготвиха го, и призоваваха името на Вал от сутринта чак до обяд, като казваха «Послушай ни Вале, Но нямаше глас, нито кой да им отговори, и те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали. Шест часа. Цели шест часа продължава тази сцена на планината Кармил. Шест часа Валовите пророци скачат в един ненормален лудежки, нека да го нарекат танц, може би. Цели 6 часа те призовават Вал да им отговори. Но няма отговор, няма огън, няма никакъв знак, че Вал ги чува и иска да им отговори. Накрая не им остава нищо друго, освен, както сами разбирате, да се оттеглят от битката. Трета книга на Царете, 18 глава, стих 31-та част на този текст. Тогава Илия каза на целия народ, приближете се до мене и целият народ се приближи до него. Сега идва редът на Илия. Излизеки напред, той обхваща с поглед цялото това голямо множество и сякаш погледът му се забива в техните души. Сякаш прониква в душите им. В лицата на тези хора Илия чете трагичната история на онези, които са търсили щастие на други олтари. На онези, които са жертвали върху тях, принасяли се върху тях пари, страст, слава, удоволствие. Или вижда много майки, чието скутове са празни, защото са дали децата си в жертва на своите богове. И то е заради един по-хубав живот, според представите на тяхната култура. Разбитите семейства и разбитите сърца, които изпълва страната сега, фиксират неговият поглед. Голямото сърце Илия копне да покаже любов на това заблудило се множество. Трета книга на царете 18 глава, 30 стих, втората част на стиха ни казва. А той, Илия, поправи господният жертвеник, който беше съборен. Искам да ви попитам нещо, мои брати и сестри, приятели и гости, които днес решихте да бъдете на това наше богослужение, което е посветено на семейството. Въпросът ми е, Знаете ли с какво започва пътя на връщането при Бога? Пътя на връщането при Бога започва с възстановяване на разбития олтар. С възстановяване на събореният ултар. Стих 31, 32 на същата книга, третата книга на царете, 18 глава. Или е взе 12 камъка, според числото на племената на синовете на Яков, към които беше дошло Господното Слово, и каза: Израил ще бъде името ти. С камъните той издигна жертвеник в Господното име. Илия не построи ултара така, както на него му се виждаше за добре. Илия построи ултара според начина и според волята на Бога, която воля беше изявявана ясно през вековете към Неговият народ. Забележете този израз, защото тук ми се казва, че Илия. Построи ултара в Господното име. В Господното име. Как мислите? В резултат на какво днес се забелязва тази обща морална поквара, която е обпанала целият свят? В резултат на какво днес наблюдаваме това ширещо се равнодушие и това повсеместно беззаконие, не е ли в резултат на това, че днес голяма част от хората в този свят не отдават пръв приоритет на Бога и не търсят сприятеляване с Него? По това време, точно там, откъдето беше започнала разрухата, оттам и ли е започна да възстановява ултара? Господният ултар. Питам се, не трябва ли да бъде така и днес? Не трябва ли днес да направим същото? Не е ли време точно днес да се вслушаме в посланието на Илии да поправим семейният алтар и да възстановим, ако има нарушени взаимоотношения, за да постигнем целта, която сме си поставили, за да бъдем в синхрон с Божията воля? Според статистиката, с която разполагаме в момента, Оеднаквяването, забележете това, мои брати и сестри, уеднаквяването на адвентистите от седмия ден със света заема застрашителни размери. Това, което трябва да кажем е, че животът на хиляди адвентисти свидетелства, че мълчаливото им вероисповедание съответства на вероисповеданието на онези, които в древността, това бяха Божият народ всъщност, заявяваха, и това е записано в книгата Езекил 20 глава, 23 стих, следното. Ще станем като народите, като племената на другите страни. Какво ще кажете за това? Наистина, този факт е твърде тревожен. Къде е изходът? Изходът е в разумното поклонение. За което ни говори Апостол Павел. Римляни 12 глава 1 и 2 стих той казва. И така моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугонна на Бога, като ваше духовно служене. И не дайте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Колко от нас, адвентистите от Седмия ден, служат на Бога средовен семейен олтар? Не искам да вдигате ръце. Искам само да чуете този въпрос. Колко от нас преобразяват по този начин умовете си и постоянстват в това? Според едно изследване, публикувано в наше списание, то се нарича Адвентист Ревю, от 8223 домове на адвентисти, само 28% имат винаги семейни богослужения. А 20,3% имат обикновенно семейни богослужения. Какво се установява още при това изследване? Остановява се, че практикуващите семейни богослужения значително подобряват личното си отношение към Словото Божие и към по тези писания, които ние адвентистите добре познаваме и наричаме духът на пророчеството. Подобрява се също така и увереността им, че Бог ги приема такива, каквито са. Подобрява се също така и успешното им свидетелстване и положителното им отношение към местната църква, в която членуват. Всъщност, никой не знае колко точно са адвентните семейства, които имат редовно. Сутрешно и вечерно богослужение. Говорим за сутрешно и вечерно богослужение, подобно на сутришната и вечерната жертва, която се даваше задължително в Стария Завет, в светилището. Можем само да предполагаме, че процентът на провеждащите два пъти богослужение е значително по-малък, но пък резултатите или предимството от провеждането на два пъти богослужение е значително по-голям. Въпреки обаче, че ползата от провеждането на семейни богослужения е голяма наистина, не всички семейства се оказва, че намират необходимата или търсената от тях духовна сила и приятелство с Бога, както и един към друг в тази своя богослужемна дейност. Защо? Защото често, макар и да се прави някъде редовно, Семейното богослужение е твърде формално. Защото в него участниците не откриват истинският източник на сила, за да посрещат успешно многобройните проблеми, които застрашават тяхната връзка, техният дом, тяхното семейство като цяло. Считаме ли, че като адвентисти от седмия ден, семейното богослужение е важно? Определено да. Определено да. Но въпреки това имаме проблеми. Нека да си го признаем. Така, например, групата на младите двойки, които са сключили брак от 4 до 6 месеца, казват, че имат желание да правят семейно богослужение, но това за тях е проблем, защото не знаят как да го структурират, как да го осъществяват. Те казват, да, ние наистина искаме да правим богослужение, но трябва някой да ни научи как да става това. Служителите и техните съпруги, ако вземем служителите в църквата и техните съпруги, заявяват, че те желаят системно, постоянно, всеки ден, сутрин и вечер да имат своето семейно богослужение, но те са искрени, като заявяват, че не всякога намират свободно време за това. Някои жени споделят. Моят съпруг може да се моли с всеки друг, но не е с мен. Има майки, които също Заявяват онова, което ги тревожи, като казват: Да, аз съм в къщи свещеника, защото съпругът ми не иска да поеме тази роля, не иска да изпълнява тази длъжност. И се появяват и бащи, които също отварят устата си и казват: Ми, че изчерпах се вече, нямам повече идеи, дайте ми нови идеи. Покажете ми нещо ново, в което да тръгнем, в което да вървим и за напред. Повечето от нас, лично в това съм сигурен, съзнават, че Христос трябва да бъде центърът в нашите домове. Така ли е? Повечето от нас <към> са наясно, че домът е като едно колело, чието център или чиято главина е Христос. А членовете на дома са като спиците. И колкото повече, спиците се приближават към главината или към центъра на колелото, толкова повече се приближават и един към друг. Така ли е това? Със сигурност. Ние вярваме, че това е така. Но проблемът е в изпълнението. Защо в изпълнението? Защото когато се опитваме да провеждаме семейното си благослужение, установяваме, че в повечето случаи се получава едно скучно поклонение. Сте си признаем ли, че е така? Скучно поклонение. То не ни носи радост, то не ни носи удовлетворение. Ето защо. Ние се отчаиваме в един момент и решаваме да спрем тази дейност. И разбира се, грешим. Искам да ви прочета няколко цитата от религиозната писателка Елън Уайт в три нейни произведения. Първото от което е книгата Възпитание, където тя казва Ако някога е имало време, когато всеки дом трябва да бъде дом на молитва, то това е точно сега. <към> в това време на ужасни опасности. Някои, които твърдят, че са християни, нямат семейни богослужения. Те не прославят Бога в домовете си, не учат децата си да го обичат и да се боят от Него. Всички ние живеем в това опасно време. Сигурно ще дойде и по-опасно. Но трябва ли да чакаме да дойде още по-опасно време, за да започнем с семейните богослужения? В книгата Патриарси и пророци. Там тя заявява, бащи и майки трябва често да издигат сърцата си към Бога в смирена молба за тях самите и за техните деца. Нека бащата като свещеник на дома положи на Божия алтар сутришната и вечерната жертва, докато жената и децата са свързани в молитва и хваление. Исус обича да остава в такъв дом. Няма смисъл да коментираме. И още един цитат. Той е от списание Знамения на времето от 7 август 1884 г. където Елън Уайт заявява.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 Да погледнем отново към Илия на планината Кармил. Защото това, което виждаме там е следното. След възстановяването на ултара на планината Кармил, последва едно от най-драматичните събития, които са записани в Библията. В трета книга на Царете, 18 глава, четем за това драматично събитие в 36 и 37 стихове. А в часа на вечерния принос пророк Илие се приближи и каза: Господи Боже Авраамов, Исаков и Изрилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Изрил и аз Твой слуга и че според Твоето Слово аз сторих всички тези неща. Послушай ме, Господи! Послушай ме, за да познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им назад. Каква простичка, каква кратка, но същевременно действаща молитва. Защото четем в 38-39 стих. Тогава огън от Господа падна, изгори се изгарянето дървата, камъните и пръста, и облиза водата, която беше изкупа. И целият народ когато видяха това, паднаха по лицата си и казаха Ехова Той е Бог. Ехова Той е Бог. Удивителното в тази история знаете ли кое е? Огънят не падна върху съгрешилите израелтяни, отклонилите се от Бога израелтяни, неслушащите Бога израелтяни. Не явно Бога израелтяни. Огънят падна върху жертвата. Така и на Голгота место ударът да падне върху грешника, падна върху безгрешния Божий син. Сега искам да се пренесем в нашето време. Да се пренесем в нашето време. Аз съм сигурен, това за мен е безспорно, че в милиони домове днес се служи на така наречният телевизионен ултар, а не на Господния олтар. Не на семейният ултар. Така ли? И в вашите домове ли е така? Чудите ли се тогава, брати и сестри, защо не намираме огън? Yeah. Чудите ли се тогава, защо не получаваме никаква сила в духовния си живот? Чудите ли се тогава, защо децата ни са толкова изкушавани и отиват в света? Моят въпрос е, кога освещаващият огън от Бога ще слезе над нас и над нашите чада в домовете ни? Моят въпрос е, кога потоците на късния дъжд ще се излеят върху нашите семейства. Въпросът ми е, кога, подобно на евреите в древността, и ние всички в един глас ще извикаме, Ехова той е Бог. Ехова той е Бог. Това не може да стане. Няма да стане. Никога няма да стане. Преди да сме поправили Господният ултар. Преди да сме Възстановили порутеният, събореният Божи олтар? Защото по един или друг начин, във всяко семейство, сред семействата, които сме тук, олтарите, семейните, така или иначе са поразрушени. Брати и сестри, наясно ли сме, че днес Бог измерва личното ни и семейното ни посвещение? Четем за това измерване в книгата Откровение, в 11 глава, първия стих се казва И ми бе дадена тръстика като тояга и един каза, стани и измери Божият храм и ултара и преброй поклонниците в него. Я си мисля, какво ли ще измери Бог в моя дом? Какво ще измери Бог в вашия дом? По какъв ли начин ще преброи Теп и мен като Негови поклонници? Откровение, 14 глава, 7 стих. Той каза със силен глас. Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Този ангел, който лети посред небето. Има една специална вест. И тази вест е, че часът на Божия съд е настанал. Ако е така, какво означава това за нас? Какво означава това за нас ли? Това означава, че докато Исус се застъпва пред Своя Отец за всеки един от нас, ние трябва да имаме Своето ежедневно общение с небето. Имаме ли го? Това означава още, че посланникът на Завета, който служи за нас в Небесното светилище, докато служи за нас, изисква от нас, ние да служим на хората, ние да разнасеме тази най-блага и последна милостива покана до хората в този свят. Правим ли го? В Исаия 40 глава, 3 до 5 стих, пророкът казва, Глас на един, който вика: пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне, и всяка планина и хълм ще се сниши, кривите места ще станат прави и неравните места поле, и славата Господна ще се яви. И всички твари заедно ще я видят, защото устата Господна изговориха това. Славата Господна ще се яви. Скоро ще се яви. Как? Ето един текст, върху който се заслужава да се замислим. Това е Малахия четвърта глава, където в пети и шестия стих, Бог заявява чрез Пророк.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 Какво е този Илия? Буквалният Илия е ли е той? Не. В края на времето това не е буквалният Илия. Този Илия символизира един народ, който в духа и силата на Пророка ще завърши Божието дело по лицето на цялата земя. Какво дело ще бъде това? Какво ли? Това ще бъде дело, което ще възстанови всички неща. Това ще бъде дело, което ще възстанови всичко обезобразено от греха. Това ще бъде дело, което ще възстанови и брака, и семейството. Исая 58, глава, 12 стих. И родените от Тебе ще съградят отдам на запостелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат възстановител на развалините. възобновител на места за население. Наистина какво значимо дело е това? Ако е така, аз отново имам въпроси към вас. Искаме ли и ние да участваме в това дело? Сигурни ли сме, че искаме? Готови ли сме да го направим? Искаме ли Бог да ни използва за възстановяването на всичко, което е обезобразено от греха? Искаме ли с Неговата мощ и сила да възстановим и семейния си алтар, и семейните взаимоотношения помежду си, за да постигнем целта, която сме си поставили като Божи деца, като съпруг и съпруга, като Негови Божи свидетели? Искаме ли да се наречем поправители на развалините в святия Божий закон? Искаме ли и Бог иска и Бог иска. Ето защо. Нека обединим усилията си с Него и заедно, повтарям заедно, защото не можем един без друг, заедно да извършим това обновяващо ни, реформиращо ни и спасително за нас дело. Амин. Пълни домовете ни с любовта си. Ти единствен си, достоен за поклонение. Аз си моя дом, ще ти служим, Господи. а си моя дом, ще ти служим от сърце. Аз и моя дом, поверяваме се в Тебе, ще Ти служим, Господи. Господи, желаем да бъдем святи, падаме на колене пред Тебе. А си моя дом, ще ти служим, Господи, а си моят дом, ще ти служим от сърце, а си моя дом, поверяваме се в теб, ще ти служим Сме заедно, с вяра и в молитва, Ни на всяка буря с теб ще устоим. Подкрепяме се, бащи и майки, Сестри и братя, в хармония, любов. Моя дом Ще ти служим Господи а си моя дом Ще ти служим от сърце си моя дом Поверяваме се в теб Ще ти служим Господи Ще ти служим Господи, ще ти служим. Господи, а сега ви приканваме да се изправите за една обща молитва. Господи Божи наш, Благодарим Ти, че не подаряваш още един съботен ден. Моля Те, мили Исусе, помогни тези слова, които се изнесоха днес, да посеят семена в нашите сърца и в нашите домове. Защото наистина атаките на Сатана са изключително силни върху нас като индивидуални човеци, както и върху семействата ни, като цяло. Господи, много Те моля, излей Своя огън в домовете ни. Моля Те, помогни ни Твоя алтар да бъде възстановен в сърцата ни и в семействата ни. Нека да осъзнаем, че без Теб ние сме нищо и нищо не може да бъде запазено. Предаваме се в Твоите ръце. Господи, благодаря Ти за това, че си обещава да дойдеш скоро. Но благодаря Ти за това, че ние все още имаме благодатно време за да съградим един алтар, който волно или неволно сме разрушили. Благодаря Ти за това, че ни, ни напомняш, че е ред да сторим и това. Нека да не забравяме, че нашите дела свидетелстват за нашето отношение към Теб по-силно и говорят по-силно от думите ни. И това как а, използваме нашите средства и нашето време, а, говори по-кръсноречиво за това какво е нашето отношение към теб. Благословини! Нека да се би изпитаме днес. А, нека да осъзнаем както никога преди, че е изключително важно да съградим този ултар. И че за да изпълним евангелската поръчка, на нас не ни остава нищо друго, освен точно по този начин да възстановим връзката си с Тебе. Моля те, благослови В Твоите ръце сега се предоставяме. Амин. И нека сега всички заедно да запеем песен 154. Може да седнете удобно. Вярвам, че всички вие ще споделите моите мисли и чувства, че имаме най-прекрасния, най-милия, най-нежния, най-любящия и най-щедрия Небесен Баща. Сега ще имаме възможност да изкажем нашата лична благодарност към Него с събирането на доброволните дарения. Брат Кирил Радев ще се помоли за да бъдат благословени събраните ни средства. Скъпи Татко Небесен, с благодарни сърца. В святия събутен ден сме застанали пред Твоето свято величие и Ти благодарим, че ни подари този хубав събутен ден. Благодарим Ти за благодатното време, че все още можем в и любов, в спокойствие да се събираме Благодарим Ти за всички твои милости и добрини, и за благословението, с ни даряваш, и за материалните неща, и за всичко това, което ни даваш. Сега тук сме събрали нещо, сме заделили от това, което си ни дал. Молите да благословиш тези средства и хората, които ще отговарят за тях, нека те да отидат по своето предназначение. Благодарим Ти за всичко, остане с нас и останалите съботни часове и нека да Ти бъде вечна слава вовеки веков. Амин. Отново може да седнете. Напомням Ви, че до вечера от 18 часа тук на това място продължава поредицата за християнското семейство с последната си тема за духовното родителство. Как да възпитаме в себе си духовен морал, как да го предадем на хората около нас, на своите деца и наистина да бъдем едни достойни личности. Заповядайте, поканете и ваши приятели. Сега ви желаем Божиите благословения през събутните часове. Приятен обят!